Për e mëndërimi të konë vëtëm Allahu të madhërishmë salavatit mi Muhammedin Sallallahu a aleyhi wa sëllem Bi shokë të tida të të cilat të pasin më të mirë dherin ditën e kiametit Në surë të junus Në derësin e javës e kalume përmendëm Në jetin një qënë katër, një qënë qasht Tëtë prinsipe Të cilatë Ja ka për asit Allahu subhanahu wa tala Muhammedit Sallallahu aleyhi wa sallam Pra dhe umetit të vetë mbrapa Në veçën ti Kur muslimant janë të dopt Si kur në meke, kur kanë qenë Zbashku me të dërgumin ton Aleyhi salatu wa sallam Kanë pasë nevoj për Principet këtila Të cilat principe i kanë forcu muslimant I kanë drejtu muslimant dhe kanë çënjmësimet të cilat edhe kanë përçuar këtë islam deri në këtë ditë dhe do ta përçojnë deri ditë në ditën e gjykimit. E para që përmendëm është thonia e xhoxit Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allahu më sheroft, tarqu wa ibadati ghayrillahi mutlaqa. Do të në këtë botë ta njohim principin e lanjes së adhurimeve te zotave të tjerë posa Allahut në mënyrë absolute këtë fundit mos e harrojmë lania e adhurimit te Zoti në vetë posa Allahut subhanahu wa taala në mënyrë absolute çka do thotë nuk i ia vlen nuk i ia vlen asnjëherë besimtari më ndjek rrugën e shirkut rrugën e propozimave rrugën gjysmakje të zhjidhjeve gjysmakje as njëher ta pranon ta nga se kjo është endalume me fejnë Allahut subhanu e tali këta fjallë, Lëzër ne hemsoj neve fejnë e Allahut si kur që është Allahu jo si kur që ka mundësime ka në mendjet tona nga se këtu ndoët devimi mes asaj cila është Allahu i dërgumit ti të sahabët edhe ajot që ka mund me ka në të njerëzit bajram me ba bon njerëzit me vetën e këto principe ne emsojnë e vetë të parën që është më më rëndësi nga gjithat por atire të në të rëndësishme që besimtari mos të pranon kurse si me ndrufen dhe së ndryshimi i fejës kur bëndë nuk bëndë ajo vetëm në kish apo vetëm të mason të kushkojsh apo vetëm të jahuditë kushkojsh e të bëndësh jahudit kush, jahudi, apo vetëm këtë bëndësh prej i tëtarëve të jahovajt si kur që mundon me Një ndrufej njerëzve Por ndryshimi fez bat me zdo gjest E zdo thanje Dhe zdo veprim Dhe zdo mitësim të Jo besimtarve kundra muslimanve është dalje pre fes Dhe këta nuk leot besimtari me bo Në mënyrë absolute Kur thut në mënyrë absolute As për interes të davetit nuk leot me bo As për interes të fesi si Kur që i thëjnë dhe njerëzi Për të mirën e fes pe bëjta Nuk leot asësi dhe përmendishe imbulin e sead i mjeve kasit me narën e vet e nuk se në mështrejnë du një ose nana i ka thonë, unë ka, ka me vdek nga greva e uris vdekës ka thonë i nënë mi qinë shpirëta mi t'i dhona Allahu e me dalë, unë nuk e ndrefejnë asë nuk të mëndryshoj kjo është e para e dyta thotë shejku besimtari duhet me pas parasysh nëse e ka lën këtë parën Do të me dhe se Allahu subhanahu t'ala dëshiron për njerët aje me madhnu Allahu Ta shi këtë dhisej ndë E para? Elave shirkën Elave të keqenë Elave haramën Nuk je për njerët të të shihë Tamam Mi përë a mi aftëm këja Nuk mi aftëm vetëm këja Pra nevla të nuk mundi me gjithë sahabëi Që abë musliman Edhe të ishtë krenuëve shumë me ata se unë Unë E kumë lanë shirkën nuk jam Shka, edhe tash, s'ka lidi pëse me gjuna une Nuk ka kështu sahabi, nuk ka kështu musliman Në kohën e sotit, a ka njërzit udhzum që nuk i bëjnë shirkë Allahot Por, nuk e shikojnë punën e madhënjimit Allahot Ka kështu udhleser Pëse ndodhë kjo, shka ku është ajo se na Në shumit se në rastet e krahasomi me njërzit Nëse krahasomi vetën me gjahila A mon është me përparu e? Nëse krason në vetën me njerëzit Që i shkelin normat e Allahut A mon është me përparua E i drëgumi Allahut sallallahu alaihu sallam ka thon Në punë të dunjas Në punë të dunjas shiko atë i cili është më poshë se ti Në punë të fes shikoj njerëz që janë më nalë se ti Në konë e sotit njerëzit Në punë të fes i shikojnë atë që janë më poshë Mande kemi hasë në njerëzit të cilët ian largua shirku. Ian largon shirku. Saqë do prej tyre janë prej gulatve, prej njerëzve që e teprojn tekfir. Kemi has njerëz të tillë, dhe për shembull, për shembull, ndonjë famer përdorëse që nuk e ka halal. Apo ai do përçafo, apo do vend një gjynë tjetër. E kur i thuat, pse e bën këtë punë? Kifriq Allahut? Po po shirku nuk është më. Përkë shirku qoftë. Kjo është prej mosmadhnimit Allahut. Tamë? Ai e largua ve shirku. Mir. Kjo është pari një parë U më lërgun për e shirkot Mi përë sahabët u lërgun për e shirkot Edhe kuptun këtë mesele Nga Muhamedi a.s. Kjo nuk do të thot as njerë që ato me shku me bo zinatash Kjo nuk do të thot as njerë ato me shku me rrejt Kjo nuk do të thot as njerë ato me shku me bo Mu marrë me kamat Kjo nuk do të thot as njerë ato me shku me në gjunahe Por ato ju ka në lërgu dhe gjunaheve nga se Si pas besimit të ehl që njëri ju i ban a të hështohën të njëri e të regojnë se ti nuk e madhën Allah e në vëshantë i vëllatë ku njëri ju banë në gjuna në publik ku njëri ju banë në gjuna publik para njerëzve vetë gjunahi në publik vetë gjunahi në publik para njerëzve është gjuna shumë e ma se vetë gjunahi vetë gjunahi njëri kër e banë para njerëzve para njerëzve kër e fletë, kër e zbukuron kër e proklamon, kër i thirë n Edhe kështu më rath Kjo është në rejtë i gjuna Shumë i madhë se vetë gjuna i që je ban E ndaj, të të që i hu E në këthira minë në nasë Shumë prej njerëzve I dhe arafa shirkë Kër e njohin shirkën Edhe u rejnë shirkën Dhe e kën lanë shirkën La eftinu Nuk e kupton një gjatë tjetër Që ka dënë Allahu prej a ti Për Allahu dënë prej njeri Që ajtë ta madhëronë Allahun Ta të këtë frikë res Wallakin a'budu allah Alladhi ye tewaffakum Allahu jalla wa ala tha Mirpa un jam adhuru si allahut i cili wa amr shpirtim Kura allahu Subhanahu wa ta'la paska urdnu muhammedin sallallahu alaihi wa sallam t'i thot mushrik dhe, oju mushrik un nuk elan fëntime un nuk dhishet të fëjajime nese ju dhishenit të fëjajime un nuk elan fëntime jam i sigur në fëntime tamam Dhe nuk i adhuroj zotët që i adhurojnë ju. Tamam. E kanë adhurojnë ti, on, apra na muslimant, e adhurojmë Allahun i cili u a merë shpirtin njerëzve. Allahun është ajë i cili u a merë shpirtin, u a ka marë shpirtin miliarda njerëzve, miliardeve që i jetojnë sot, edhe miliardeve që do të vinë mrapa, do të u a merë shpirtin gjithve. Kalan me laqe, edhe sistem të veçantë, dhe Allahun është ajë i cili njerë jonë, Njeriu është në katër botna. Në botën e shpirtave, në botën e dunjas, në botën e berzahut dhe në botën e ahiretit. Ose në xhenet ose në xhenhem. Allahu na bëftë në xhenet. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala ka këka prej neve. Në këtë dunjo të marrëm të largohesh prej shirku të mënill absolute. E dyta, ta madhnojmë Allahun në vesh. Ta dimë Allahun të, të madh në zemër. وردنا جوين برفيالت الله وتجيلت قلوبهم كما قال الله جل وعلا بس امطار حين اتت تسلت كورهمندت الله وترشيت التروبه لغوره انغيتن encima ترشيت الزمره دريدت نيريو سفرمدت الله سبحانه وتعالى ملائكه كورهمندين الله ورين كوكن ماذا قال ربكم قال الحقا اش كاثو زوتي يو قالوا الحقا تفرتني قالوا Vetëm Jibril sallallahu alaihi wasallam ka 600 fletë. Vetëm 2000 hap të jetë horizontin e mblon. Kur i kadal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Jibrili në formën e vet vërtetë, s'dën ufok dheha. Ashtojtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka shikuar diaht lart, majt skafo jibril skafo kurjan skafo ciel skafo kaltart kapro jibril sallallahu alaihi wasallam ke's madvstia allah subhanahu wa taala etri kakriu jeheneme isri kakriu jennete e kakriu ahireten etri kakriu ke dunja kakriu kresa tsumta ay's allah subhanahu wa taala dana zembranton mainden ton oglazr dutme mbushme free respect me haibet ta allah subhanahu wa taala Nuk me ushtru vetë, në pa tjetër Me përftiru Ata se Allahu neve në ashe Nuk me përkujtu e diturin e Allahut E shikimin Allahut E dëgjimin e Allahut Dhe se Allahu është prezent Me maijen e vetë, me ndimen e vetë Këtu, më ne U e te kallubeke fisajirin Allahu është ajsirin në ashe kur jemi në namas E kur levizim na E kur na pashperit karini shetan E kur na mendojmë vetë E kur largohim fre njerëzve E kur jemi në atmosferë të mirë, të imanit, e kur largohemi prej njerëzve, ku je vet, ku je ti dhe Allahu subhanahu wa taala, dha melatë ti këti, të shkruin, është Allahu xhalla ai i cili prezente, është prezente. Është Allahu subhanahu wa taala i cili është prezente. Andaj Allahu duhet subhanahu wa taala të madhnod të kemi freza fikra respekt ndaj tij jalla wa ala, edhe ta dimi si të madh. Ta dimi si të madh. Allahu subhanahu wa taala, Allahu Kur njeriu nuk e ka ndamë Allahun në zemër, kur njeriu nuk e njeh mirë Allahun subhanahu wa taala, ai bën krime, ai bën gjëna, dhe fillon me ujit gjëna. Ma këqja që është, ma këqja që është, kur njeriu nuk e njeh të madh Allahun subhanahu wa taala, ai vazhdon në gjëna sa më shumë. Ma di ai mendon se me ato gjëna bile i afrohet Allahu subhanahu wa taala. Ma di ai mendon duke e luftuar islamin dhe muslimanët, se është i madh. Sa është i fociheshëm. E Allahu është ai i cili ja krijon ato ndjenja, njeriu të mendon se është mirë, të mendon se është i lumtur. Në moment kur njeriu pin alkool, apo bën zinë, apo bën zullëm, apo ua wa... merr meje njerëzve, ua merr të drejtat njerëzve, i vret njerëzit, i masakra njerëzit, është tiranë dhe zotunçar. E Allahu ja jep atë fuqi. Është Allahu xhelalu ala i cili i ban kurtha njerëut. U yamkurula u yamkurullahu. والله خير الماكرين اتابين كورثا الا الله هو بانكورثا الله هو اش ايي تصيل منير ما كثير بانكورثا الله هو اش ايي تصيل منير ما كثير بانكورثا اني والله زدو تماضنانا على الله سبحانه وتعالى ا سوقي ما فتل كان الله سبحانه وتعالى تك مسلمان دبار اوليات الله وتو برتيت اتاشي كان داش بني ما الله سبحانه وتعالى اتا كان قايد جاتنا اتس بر الله سبحانه وتعالى كوراش كيتو الله سبحانه وتعالى ياندري ياندري E janë tërçesh. Kur ka ardhën një herë para Haramit, apo vetëm nëse kanë profituar haramin, apo vetëm nëse ja ka përmend dikush haramin, mos bëna më abe për kufrin e Allahut, atë janë tërçesh. Sa shuarmën li khatabet, nëse nëse i shlexo Sura Tûr, në mundi të karrosh shtrat të Allahut, is mund të kanë, u nasu yaudunhu, nëse a vizitonin nuk e dinin se çka ka Omeri. Mendonin se is mund është. Mendonin se është is mund. Për më dhëris të madhe që kishtë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala kur njeri u nuk ka madhëni të Allahut ndo dhe kondrë ta njeri u nuk ka respekt ndaj Allahut e zëndaj krijesën të Allahut njeri u nuk, nuk ka respekt ndaj krijesën të Allahut gjellëvala për ndaj edhe i nëndshman edhe i shkel, edhe i shkri e lartë njeri edhe nuk bat ur musliman të par pas kanë pas droh Allah subhanahu wa taala has pasën kuptou kët mesazh. Andaj shohim të drejtë qen ton, Muhamedi sallallahu alaihi wa sellem, kur e shtyty Najsha radhiyallahu anha besa fjalë maznat, besa ajen kom tyje. A nuk të garantoi Allahu xhennet? Ka thon, "A fjala e qeun abdin shukurah, amsdan rub, falenderos." Duke njeos drejt Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu nuk mjafton, nuk mjafton vetëm e para. Nuk mjafton vetëm e para. Kjo fe e Allahu subhanahu wa taala i kërkon disa principe e ti përmat njëri disa principeve e kundrë të eksaj e vëllëzër e kundrë të eksaj është kur njëri ju jo nuk është multezim nuk është i ka përfeje nëse frikë Allahut si kena në zemër s'ka mundë si frikë Allahut me naudhaneve me hapa me inekcione frikë Allahut nuk bled në trafik frikë pre Allahut subhanë huatare e vëllëzër nuk bled në trafik nuk bat mendeje si eshtë Nuk bëndë më përkatsime Si kushtë janë të trendit njërët e na E kam babën haji, e kam hojë, e kam tanjëna për familjës Khajëllarve dhe kështu më rratë për fjallëve që thuan Këto nuk vëlejnë të Allahu subhanuot e ale Por Allahu gjellohala shikon në zëmët e njerëzve, njën nga një Se gjithë shikon Edhe e shesë si sa njerëzit e kanë dronë Allahu subhanuot e ale Sa e kanë njerëzit dronë Allahu subhanuot e ale Kjo është kishë Në kohën e sodit Kikësi ma i matë që është të musliman Njëndër kikësis ma të mundhe të muslimanve është ata se kujna ja japin lojalitetin Për kanë janë të lidhë O vlasër, nuk duhet me qenë në lojalin dhe i njerëzve Me emra dhe mbi emra Anzda i partive të ndryshme Anzda i ratëve të ndryshme Anzda i grupeve të ndryshme Por duhet me qenë në lojalin dhe Allahut subhanu e tala ta E besimtari i cili ka besu zotit vet Allahut kriu se vet. A jeh leal ndaj Allahu subhanahu wa taala. A jeh i lithme Allahu subhanahu wa taala. Se Allah është i madh dhe zëbra e besimtarit. Andaj Imam Muhamedi rahimehullah transmetahet për ata. Qoftë nuk është pa Imam Muhamedi. Ndonjë ditë të nesërmë, çdo herë mos i iman më i mirë me vepra më të mira se dita e sotshme. Se ka pas halal, al Tots, halal un, nasrme, Allahu. Pse a bëj halal ve tas ka thon? Unë nëse dita e nesërmë, ne ku mëson frikë Allahu subhanahu wa taala. Kemi për mend në dersë ato dinar edhe të dirhem arin dhe argendin që ka shpenzu nana e sufjan e theurijut rahimehullah e ka dhon të holat me shku me msu fejnë e allaut subhanahu e tala i ka thon o birjem nëse me këto dinar e dirhem me këto të hola që i shpenzoj unë për me msu të fejnë e allaut nuk stot për ditë friga allaut se ki halad kjo është ajo pikë që duhet na me pas parasish Madhështin e Allaut Madhërimin e Allaut Frigë respektin dhe Allahu subhanahu wa ta ta'ala Allahu subhanahu wa ta ta'ala është aji cili i bënd që të tsunami, jo dhe zër Që të thërmete Që të dënime Të popojve që i ka përmenë Muhammedet sërë Allahu e sëllem Në rrugën kur shkojni përsham ju i shihni atje I shihni disa fise Që i ka dënu Allahu subhanahu wa ta ta'ala Ajo i ka bo, vëllazër, musliman të par Ajo i ka bo, musliman të par Të jenë lojal Ndaj Allahu gjellewala, të jenë të lethë vetëm me Allahum subhanu wa ta'ala Ndaj vëllazër, nuk kam mundë si ajo pika e parë që ju përmend Lani a dhurimit të zotë në vetjerë, pos Allahut në mëni absolute Me këtë dyjtën, s'kam mundë si munda Pa ndaj Allahu subhanu wa ta'ala kërë jesh drejtue, mu shrikve në këtë rastë Dhe njerëzve që dyshojnë në fejnë e Allahot Dhe njerëzve që dyshojnë në fjallë të Muhammedi sallallahu a.s. Afallahi ato fjallë dhe të, të realizohë në vëzër Prej gjuës ta ti i cili ka than La ilaha illa la Muhammedi rasullullah kushtat Me bindje, e me frikë, e me dashurika, me hingjenet Prej gjuës të, të, të njetit kaj amertë Allahot Bi ebi wa ummi sallallahu a.s. Qovshin kurban, prindit ton për ata Aleyhi sallatu wa sallam Ai ka thanë në vëzër Nuk vjenë kiameti, para se me hije Në të zdo shtëpi prej gurit edhe prej lëkurës islami. Si kur që hinë Rezët e djelit Si kur që godasi rezët e djelit Zdo shtëpi prej gurit Edhe prej tendës Prej lëkurës Zdo shtëpi Ashtu ka thonë sërëllaj Sëllim hiti përgami reallaut Qëmësi wa dhuha ha edhe surat që ka zbitë Allahu gjellarat të shkurta, të gjuzit amme, Muhammed e sallallahu aleyhi wa sallam, të të illedzëshmi ato si kur sahife, si kur fletushka që në i kaqunë edhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Qikon të imë përftyrimin që e kënë pasëta. Nuk është njëtë njëni që i illedzënë si gazetë, e si roman, e si fjallë, thjeshtë. Edhe për të nëzirë në ndonjë argument për, për punë të vetët që i ka, edhe njëni i qëri i ka frikën respekt Nuk është i jetë një rabi Allahu që lidhët namaz dhe mendon gjennetin dhe gjëhenemin Dhe mendon urën e siratit E cila është me holë se gjileti E kër është këtë Allahu subhanët të la kanë me kaluk të njerëzit Me la qëtë, këthëm pa, kanë me kaluk të Men është a u min e ribadi Kanë ti duhën e prej radhët me kanë me kalue Mbi urën, urën që është mbi gjëhenem Wa in minkum illa waridha Allahu Jalla Jalaluh Kafan s'ka dikush prej ju vo o njerzi vetem se do të kalon bi xhehenem s'ka dikush prej ju vo o njerzi vetem se do të kalon bi xhehenem të gjithë njerëzit a nuk shkakton kjo në zemrat tona mallangje edhe frik edhe respekt ndaj Allahut subhanuhu te ala a nuk duhet me dashnjeri Allahu Jalla Wala Ala koka sen mat madhullar se me pavtirn Allahu subhanuhu te ala nesr A ka senë matë-matë së kja? Me pa njëri uftiren? Allahu subhanahu wa ta'ala Ndunja kur je nuk mundu shme pa Ka qenë Allahu e imad në zemrën e Musë s.a.w. për ndekalib Aqilë të i lejke, rëbbi li të rdhaj Ka thonë, pëse ungu të u Musë? Ungu të azot me të knasë të je Ungu të azot me artë të te, më turi sinan Ska mujtë me dëruë, ka shku shpejt Ta Allahu subhanahu wa ta'ala e kur Allahu është i madh në zemrat tona, o vëllezër. Kjo ban çudi, era sikur çega ban çudi era dhe fuqia e këndpast musliman të kjo. Nga se që Allahu ka qenë i madh ata. E kur jetë Allahu subhanahu wa taala i madh në zemrat e njerëzve, ata nuk dridhen asnjëherë, nuk frikohen asnjëherë. Ata nuk frikohen prej bombave, ata nuk frikohen prej atomave dhe hidrogjeneve dhe kështu me radhë. Nuk kanë frik prej fuçive dunjose, as prej ligjeve të fizikës, në dunjësi ndodhin, as prej fenomeneve natyrore që ndodhin. Ata kanë frik vetëm Allahu subhanahu wa taala. Allahu Jelle Wa Ala ka qenë shumimat të musliman të par Fëhelmin sebil A këndë një rrugë në si me këthi johë vë lezat këtë pun A këndë një rrugë si me këthi në Allahum në bëtë madhë Në zëmërat tona A janë është vetëm me a njoftë Allahutë atributet Me a njoftë Allahutë cilësit Me a njoftë Allahutë emrat Me ndetë në kësiloj me gjlisësh Me ndetë me njerëzë të cilët e përmendin shumë Allahum Subhanahu wa ta'ala Kjo ka shkaktuar te njerëz, rezultati ka qenë se njerëzit janë në loja ndaj Allahut subhanuhu te ala. Dbomile janë ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ka vdekur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, po. E sahabët andrruan brapa vdasar. Kur vdes Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, andrruan ata. Wallahi nuk ndrruan ata asnjëherë, se Allahu e ka kishin. Andaj, tiaja e Abu Bekrer Siddikut, që tha në vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur hipën në hutbë, që i tha njerëzve: "Ey njerëz, o njerëzë" Men kan jaubud Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat kushika dhuru Muhammad Muhammadik avdek o men kan jaubud Allah fa inna Allah hay kushika dhuru Allah Allah ush i gjall Allah ush i gjall ovlazer Allah ush i fuqishum Allah ush ai cili është vigilant na për të gjithë neve Allahu na ndo jsonë në një absolute e na shënë në një absolute eda edin se çfarë të mendojmë na e çfarë do të bëjmë Allahu xhelali dinë to to say the credit انو خبريتان الله جل جلاله يقول لا ننا ننا الله سبحانه وتعالى انو خبريتان الله سبحانه وتعالى شنو ترسيثمي كيف برسيثيفت بسمتاره اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وكبرمدت الله يتسيثن زمرات يدريثن زمرات واذا توليت عليهم اياته زادتهم ايمانا اكرتي لزوهم فالت الله يشتهو ايماني او ولزر بسمتارههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نلوفتاً أحزابت نلوفتاً أحزابت فارتصينا نلوفت الله سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر لزيمرت توى يا أرضاً ديراً لرنك الفت وتظنون بالله الظنون أثلوت من, من دويو بر الله من ديمة باونيك إن يتي الله تصدر بسيطارت fezaduhum imana Allah u ashton imanin kur Allahu u tet iman në zemrat e njerëzve edhe kërcërimi i kërcnuesve u ashton imanin në realitet në normale kështu kur të kërcë nat dikush do të mufreqsua normal kur është më pa po, madhshtia e Allahut në zemrat e njerëzve besimtar musliman sahabe i ka vënë ato njerëz që ata njerëz i mos dridhen mos friksohen kur njëherë mos friksohen kur njëherë Dhe kjo që shojim sot në botën islame A si rezultat i mos njojës se të tërë sendeve që i përmentim Sot Sot Shumë njerëzi nuk e din se Nuk guzën mi bo shirk Orë tak Allahu subhana wa taala Qoftë njër Edhe nëse të friksoj njerëzit Qoftë edhe nëse të propozoj njerëzit Dishka, prej të mira dhe Bili i khafeti e thakileti Si kështë jë tha hoqa Me friksim të rand Apo me Me sende që i dëshiron Shumë Dhe këtu du të me njuf Pa, pa tjetër në Allahu subhanën vë tala I cilin ne mirë ka shpirtat Allahu Zdojoni prej neve du të me dit Se kulminacion i jetës është që i moment Kër Allahu ne mirë shpirtin neve Zdojoni prej neve du të mu përgadit Për atë moment kër në delë shpirti Pra moment kur na dal shpirti neve. Edhe kur të bëni davet. Kur të thirrni njerëzit. Kur ti dëshironi të mirë, tu dëshironi të mirë njerëzve. Kur dëshironi të mirë ni për dovarë njerëzit nga rruga e xhenemit. Nga xhenemeti i dunjos. E më çuat të njerëzën me lena Allahu në xhenetin e ahiretit. Te Allahu subhanahu wa taala në mënyrë direkte apo të thërazi, në varr të burnish i ka njerëzit, nga se njerëzit nuk kanë merak një përmenj të vdekje, nësë këherë, atër mundohu një mja përmenj ditën kër të të ndahën njerëzë për këse dënjaje. Ska e Vladmo, ska më grue, ska më prind, ska më avokat, ska të hola, ska biznis, ska emr, ska nam, ska post. Elë dhije të wëffakum, Allah hua merë shpiti njëzve. Andaj pa tjetër duhet në këtë dënjëa, me i menduk të sende, ta madhrojmë në Allah hu në gjellewara, dhijin e Se madhërimi i Allahu subhanahu wa ta'ala është prej dheprave të zemrës Prej ma të mdojave Madhërimi i Allahu subhanahu wa ta'ala është prej dheprave ma të mdoja Që njeri ju mund të mi bo për Allahu subhanahu wa ta'ala Me qenë Allahu e imaf Dhe Allahu i dije Se të një person, nëse Allahu është imaf Dhe Allahu i aband të ma dhe ati edhe vdekjen Edhe rinjalljen Edhe daljen për Allahu, për Allahu subhanahu wa ta'ala e bandë të madhë Allahu subhanahu wa ta'la si kur që i ka bod të madhë Ibrahim a.s. e si kur që i ka bod Muhammed s.a.s. e si kur që i ka bod Isen a.s. e dhe Musen, e dhe Nuhun e dhe rëbët e vetë të mëdhoj i ka bod Allahu subhanahu wa ta'la se vallëh janë kanë të mëdhoj të Allahu ata edhe Allah në kanë basë të madhë në zemër e dhe lëzër në momentin kërë njerëjë se ka të madhë Allahu subhanahu wa ta'la në zemër filon duke u zvuklu Allahu në Kërë, kërë janë përmendë munafikat në kone për e amerit a.s. Thuot për munafikat se ka për i munafikave që sincerisht e kam pranu islamin Mirë për po kanë pas në që ka për i zvoglimit të allahut në zemër Dalga dal, zvoglu allahut në zemër të tjere deresa Janë për i munafikave që hudhejfe ibn jeman i ka shkuu me dorën e vet Nga për e amerit së allahut a.s. sa të janë për i munafikave Se janë në zemë të gjehenemit Madhja janë në gjehenemin më të ke në zjarmin e fundit, në xhehenimin e fundit, në stresën e fundit të xhehenimit. Kjo ka ndodhur me ata njerëz që të cilët s'e kanë njehft Allahu subhanahu wa taala, edhe s'e kanë mardhnu Allahu jalla ala. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi me njerëzit të cilët taserat nuk e kishin mall Allahun subhanahu wa taala në ngjarje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në luftën e Tebukut. Disa prej sahabëve u tallën me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U talën me sahabët, me muslimant Thënë, qëka është qështi e këllë të zëzëve të Kur'anit Khaqëllar Sahabëve Edhe Muhammedit I janë njerëzë laskutësa Frigatës akë në luqt Zëmëriti ajetë Qulebillahi wa ajatihi wa rasulihi këntum të stëhëzion La ta'taniru kad këfartum bërda imanikum Ama Allahum dhe tërgumin e ti Edhe Sejnë ti, ishqit duke u talë, mos u arsje tonë, këni dalë kërë fësë. Ndozë asë gjësin imani të njerëju, ishduke të imani kër njerëju nuk e madhënon, Allahu Subhanahu wa Teala. Andoj e vë dhezër. Allahu Subhanahu wa Teala, në sultë zumer ka përmenë një ajet, i cili ka së britë Muhammedin sërë Allahu e Sallem, kër ka ardhë një haudi. Edhe i ka thonë, në librin tonë në e ledzojna, se Allahu është ajë cili në dorën e e vendonë këtë dunja, e qëllin, e ujin, e kodrat, dhe njerëzit, dhe pëjmët. Dhe thotë, anë el melikë, anë el melikë, unë jam brejti, unë jam sëmëdimtari absolut. A është të vërtet, fedoj me qeshë, dhe resë e ju duken dhe mbalët Muhamedi sërëllahu aleyhi wa sallem, dhe le zëfjërën Allahu Jellewala, wa ma qadarullah, hëtta qadrih. والارض جميعا قبضته يوم القيامه اعتنكم اضرون الله اصايمرتن الله والارض جميعا قبضته يوم القيامه اجيث توك ديت ندرن نغوشتين الله ديتنا جيكيميت سيكو سي كا هي الله سبحانه وتعالى كي هو الله سبحانه وتعالى كي هو الله جل وعلا هو امرك اش بيتك نيرز اذا في دايسي نيرز اذا يله انت تجيث ثمره في كان الدنيا لو كيومبيت كورجو نيرزبه انا ميافطن كيا وله زنا Se te kalojnë nga gjendja e partë të kja e dyta A nuk njafton kja o lezërna se e kemi zotë Allahun gjëlle wa ala A ndaj, a du të mubo lejën dhe i diku i tjetër? Vë Allahi ma e men se lejën dhe i njëri ju të shkon me madhërimi në Allahut Sa njëri ju e ka të madhë Allahun zëmërën e vetë Aqë edhe e është lejën dhe Allahut subhanu të ala dhe lijëve të Allahut subhanu të ala Në momentin kur njëri ju banë haram A najna bita ademi dhe harojna Edhe Dhe duhet të vlezër ila ilaçi i asaj është me madhërim madh, të Allahut. Ta kujtojmë madhninë Allahu xhelle vala. Andaj shum presaleve emirshin ziarmin dhe, ziar dhe vendosim te gishti. Duke e kujtu madhninë Allahut dhe ziarmin e Allahut. Duke kujtu këto sende, që vetëm është ajo e cila e ndal mirëun. Kjo është ajo e cila e ndal njëri un. Dhe ul zonjëri un. Andaj duhet të them sin Allahu i madh zebraton vëllezër. Dhe duhet me da shumë Allah subhanahu wa ta'ala E duhet me pasë frik respekt në da Allahu Jelle wa Ala Në dunia, ndaj mësusit ki jim frik respekt të për Ndaj babës ki jim frik respekt Ndaj nanës ki jim frik respekt Sa që ka thani mam shafiiju, rahimahullah Me pasë kan marë, para hojës te me pi ujë, së këkja pi ujë në kur Me pasë kan marë, me pas pi ujë, me pi ujën para hojës Të fatë ekshalan ujën, së këkja pi kur O Allahu Azhar, për edepit dhe etikës dhe respektit që e kanë pas, çka thuni para Allahut subhanahu wa taala? Çka thuni para Allahut subhanahu wa taala? A e kujtojmë na hadith ku do të dalim para Allahut xhenalu ala? A që na përgatitet për gjijën apo për para Allahut për, Allahu për sendet që na i bëjna? O Allahu Azhar, muslimanti i fortë kishin kuptuar fen çashtu, sinqerisht. Me gjithë mend të kishin atë. Muslimanti i fortë është i kishin kuptuar fen se çdo hap që e bëj në këtë donjë Zdo vendim që e marë në këtë dunja, për atë vendim mu do të të mpytë Allahu ditë në gjukimit. O, filan, bili filanit, pëse e bëne? Pëse e bëne? Qka ishte motivit që qoj me bë t'yje? A ishte motivit se këshie e ka bësh pijen të rekatet dhe ti dush me bë? A ishte motivit për i nati të bëjna filan sindi se nashku në neve njerëzit? Muslimën të parsë se kishin këtë avlasër. Ato nuk do ku këtu nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ato ishin edhe ku me 30 të tjera, jo me këto 30. Andaj Sheikh Muhamedu bin Rahmanullah duke e pa këtë realitet në kohën e vet, e kanë zënë këto dobi prej ajetit të surës Yunus, i cili ajet është ajet Mekkî i Mekës. Ajetet Mekkase janë, nuk kanë nuk janë ajet të Medinas, por janë ajet që i kanë zbrit Muhamedi alaihi salatu wassalam në Mekë, ku muslimantë atje kishin forcuar imanin. Ku muslimantë atje ishin fortifikata e monit ku muslimant atje ishin loyal ndaj Allahut dhe, Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andaj nuk mundon shmejet dhe kjo ka qen prej shenjave prej shenjave te pejgamberis se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur osht e Abu Sufiani nga Herakle, mbreti i Bizanteve pasi se ka pranuar islamin ndonjane nga shokte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kthen shpinën fes? Po la as sesë nuk e kthen shpinën asnjëherë nga se Allahu ishte ma i madh ta ato vëser Allahu iqtë i maf tata Nuk mjaftën ki e para që thuët Se në jam lërgu shirkot Por zbashku më të duët Ya bashkan gjësim pa tjetër Madhërimi në Allahu subhanu wa ta'la Njohjen e Allahu jill wa ala Ti frikso me ati Gënda e vlazhar muhammadi sallallahu sallallahu sallam Gëtnatës falki namas Gëndalke ni ajet In të athëb fa innhum i ibaduk O in të gëfër lëhum Fa inneke ante l'azizul gëfër Fal, zotje, shum, jimtar, imad, e nëse u a falë, të i a zotje i nga dhë një shumë, nga dhë një mëtarë, dhe falës i mafë, e i në të a dhëbë humë, nëse o zotje fa, i dënën ata, fe inno humë i ba adukë, ata janë rëbë të tu. Këtës si jale ka thunë Isa a.s. Kur ditën e gjikimit kanë mi thonë, Isa a.s. Ja Isa, o Isa, a ti, edhe nona i yte, jeni atët të cilët i kini që njerëz mjë a dhëru juve? Subhanëk, kale subhanëk, i pasë të rëtje të i çështë madhorimi i Allahut subhanuhu te ala. Andaj Allahu do me koni maaf në zemrat tona, kur Allahu të jesh të është i madh në zemrat tona o vëllezër. Edhe nëse njëri i bën disa gjëna, prej gjinove depëndot, e Allahu ne ka të madh në zemrat e tij. Në zemrën e tij, atëherë Allahu subhanuhu te ala shiron i jesh për bërasit të maaf, edhe e vendos prej rrugëve të vet në ilihin. E shkruan Allahu me kanë prej rrugëve të ti që do ta shohin fytyrën e Allahut subhanuhu te ala. E do spihesh nga dora e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para muslimanluk ka ka vllazër, ç'natojë, na djithë ta madhnina Allahu subhanahu wa taala. Të qajm për Allahu subhanahu wa taala, të tërçesh për para për Allahu subhanahu wa taala e të të njohim drejtët Allahu xhella wala. Sot të flasim. Për madhnina Allahu subhanahu wa taala, është pak vllazër. Nisoj dot të shëftë, di aftësia e demajt, nçiellën e tok. Djeni, dijeni se tregon për madhnina Allahu subhanahu wa taala. Në trupin tonë, ka argumentet shumë të për madhinja Allahu Gjellewala Edhe për njësimin Allahu Subhanahu wa ta'ala E musliman të para dhe zërë Ishin atët të cilët si kësi ka përshua Allah në Koran Je dhëkurun Allah e kiamën u e ko'uda E përmënshin Allah në kam E ulë, e shrit Nga madhinja që e kishin për Allahu Subhanahu wa ta'ala I nakhzajte O Zot Nëse na mjerohemi dhe dhenohemi që është sindi më i kjecë për neve, vëllese. Për ndaj, këto janë ato sfera dhe momenti që du të një kujtu besimtari. Andaj, vëllese, mëse haroni, nuk duhet dhe besimtari, në du një odelisasht, kur njëherë të nënshrun shirk, të voton shirk, të jeton shirk, të thot shirk, të shikon shirk, me dëshirën e vetë, të ndëzgon me vetë dëshirën e vetë, të hecë një shirk asesi, më një absolute, edhe nëse friksohë sh Edhe nëse i shfaqin dëshirat ndroja, apë shtmaz për mirëbata, edhe e dyta mos e harroni kurrë të ta madhnojmë Allahun xhallahu ala, ta njohim se të madh ata subhanahu wa taala, edhe Allahu të na bën të madh ta xhallahu ala, el usme Allahu subhanahu te ala, të të bën shkape të madhërimit të tij. El usme Allahu xhallahu ala, që Allahu xhallahu ala të na rargon provendave ku Allahu subhanahu taala nën smot për janë as njerëzve. Edhe feja e ti nën smot, el usme Allahu xhallahu ala, që Allahu subhanahu taala të dorëp të vetin i cili e ka të madh Allahu në zemrën e vet, Allahu të ndihmon atë rob ان الله جل وعلا ان نشمنه النيرز التي قلت ان دوك ان نشمو في فيرنا الله جل وعلا شياطين الله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين